3. A hálószobám mellett volt egy kerek nappali, Kerekasztal, fali tükör, íróasztal, párnázott kandalló a hozzátartozó körítéssel. A legtávolabbi sarokban egy nagy fa ajtó nyílt, amely a fürdőszobába vezetett. A fürdőszoba két márványmedencéje úgy nézett ki, mint a valaha gyártott első mosdókagylók prototípusai. A Balmoralban minden vagy régi volt, vagy annak látszott. A kastély játszótér volt, vadászkastély, de egyben színpad is egy nagy színjátékhoz. A fürdőszobát egy karomlábú káduralta, és még a csapjaiból spritzelő víz is réginek tűnt. Nem a rossz értelemben. Öreg, mint a tó, ahol Merlin segített Artúrnak megtalálni a varázskardját. A víz barnás, gyenge teára emlékeztető, ami gyakran megrémítette a hétvégi vendégeinket. Elnézést, de úgy tűnik valami baj van a vécém vizével. Apa mindig mosolygott ilyenkor, és biztosította őket, hogy semmi baj nincs a vízzel, ellenkezőleg a skót tűzek szűri és édesíti. Ez a víz egyenesen a hegyről jön, és amit most átélsz, az az élet egyik legszebb öröme a felföldi fürdő. Attól függően, hogy mit szeretne, a felföldi fürdője lehet sarkvidéki hideg vagy tűzforró. A csapok az egész kastélyban finom hangoltak voltak. Számomra kevés élvezetet lehetett összehasonlítani, azzal, amit egy jó forró áztatás jelentett a kádban, de különösen akkor, amikor a kastély réselt ablakain bámultam kifelé, ahol úgy képzeltem, egykor íjászokált a körséget. Felnéztem a csillagos égboltra, vagy lenéztem a fallal körülvett kertekre, elképzeltem magam, amint a nagy lebegek, amely sima és zöld volt, mint egy snookerasztal, hála a kertészek zászló aljának. A pázsit olyan tökéletes volt, minden fűszál olyan precízen nyírt, hogy Vili és én, Bűntudatot éreztünk, amikor átsétáltunk rajta, hát még amikor bicikliztünk rajta, de mi mégis megtettük. Állandóan. Egyszer az unokatestvérünket kergettük a gyepen keresztül. Mi ültünk, az unokatestvérünk gokarton. Mindez jó móka és kacagás volt, amíg frontálisan bele nem ütközött egy zöld lámpaoszlopba. Őrült véletlen, az egyetlen lámpauszlop ezer mérföldes körzetben. Sikítottunk a nevetéstől, bár a lámpaoszlop, amely nemrég még egy fa volt az egyik közeli erdőben, egyszerűen ketté tört, és ráesett unok a testvérünkre. Szerencséje volt, hogy nem sérült meg komolyabban. 1997. augusztus 30-án nem sok időt töltöttem a pázsit nézegetésével. Vili és én siettünk az esti fürdéssel, pizsamába ugrottunk, és lelkesen telepettünk a tévé elé. Inasok érkeztek, tányérokkal borított tálcákat cipeltek, mindegyik tetején ezüst kupalával. Az inasok a tálcákat faállványokra állították, majd viccelődtek velünk, mint mindig, mielőtt jó étvágyat kívántak. Inasok, kínai porcelán, ez előkelően hangzik, és gondolom az is volt, de a díszes ezüst kupalák alatt csak gyerek voltak. Harudacskák, túrós lepény, sült csirke, zöld borsó. Mabel, aki valaha apadadája is volt, csatlakozott hozzánk. Miközben mindannyian tömtük a fejünket, hallottuk, ahogy apa papucsban elrobog mellettünk a fürdőből. Nála volt a rádiója, így nevezte a hordozható CD lejátszóját, amelyen szerette hallgatni a mesekönyveit, miközben áztatta magát. Apa olyan volt, mint egy óramű, így amikor meghallottuk őt a folyosón, tudtuk, hogy hamarosan nyolc óra lesz. Fél óra múlva meghallottuk az elsőnek érkező felnőttek hangjait, akik megkezdték az esti vendégeskedést odalent, majd hamarosan további érkező járművek hangjait is hallottuk. A következő két órában Ezeket a felnőtteket fogva tartották a Diner Dungenban, arra kényszerítve, hogy a hosszú asztal körül szorongva üljenek, és hogy az Albert Herceg által tervezett kandelláber félhomájában hunyorogjanak egymásra, hogy egyenes háttal üljenek székeikben a porcelántányérok és kristálypoharak előtt, amelyeket a személyzet, előtte mérőszalagot is használva, matematikai pontossággal helyezett el, hogy a vendégek fűrgy tojást és rombuszhalat csipegessenek, Hogy üres fecegést folytassanak, Miközben a legelegánsabb ruháikba bújtak. Fekete nyakkendő, kemény fekete cipő, Leomló hajtincsek, talán még kilkis. Micsoda pokol lehet felnőttnek lenni, Gondoltam magamban. Apa gyorsan beugrott hozzánk, Noha késésben volt már a vendégek fogadásánál, de azért még tartott egy vicces bemutatót nekünk. Előkelően felemelt egy ezüst kupolát. Nyam-nyam, bárcsak én is ilyet ehetnék. És hosszan beleszagolt. Mindig szaglászott. Ételt, rózsát, a hajunkat. Egy másik életében biztosan verébb volt. Talán azért szaglászott olyan hosszan, mert nehéz volt bármit is kiszagolni a saját szagán kívül. Eusavazs! Bekente vele az arcát, a nyakát, az ingét. Virágos illat, egy csipetni keménységgel, mint a bors vagy a puskapor, Párizsban készült. Ez állt az üvegen. Erről a mami jutott eszembe. Igen, Harry, anyu Párizsban van. A vállásukat pontosan egy évvel korábban mondták ki, majdnem napra pontosan. Legyetek jók, fiúk! Úgy lesz, apa. Nem maradjatok fent túl sokáig. Elment, az illata ott maradt. Vilivel befejeztük a vacsorát, néztük még egy kicsit a tévét, aztán felül kerekedtünk, és elkezdtük a lefekvés előtti tipikus csíntevéseinket. Egy oldalsó lépcső legfelső fokán ültünk, és hallgatóztunk. Hallgattuk a felnőtteket, remélve, hogy hallunk egy rossz szót, vagy egy érdekes történetet. Felalá szaladgáltunk a hosszú folyosókon, a tucatnyi kitömött szarvasfej figyelő szemei előtt. Egyszer csak belebotlottunk a Nagyi dudásába. Rücskös, körte alakúvat szemöldökkel, és Twitkildben járt mindenhová, ahová Nagyi ment, mert Nagyi is szerette a dudák hangját, akárcsak Viktória, bár Albert állítólag bestiális hangszernek nevezte a dudákat. Amikor Balmoralban nyaralt, Nagyi megkérte, hogy a dudás játszon neki ébresztőt, és játszon neki vacsorára is. A hangszere úgy nézett ki, mint egy részek polip, csak hogy a lompos karjai ezüstbe maratottak voltak, és sötét mahagóniból készültek. Láttuk már korábban is sokszor, de ezen az estén felajánlotta, hogy a kezünkbe vehetjük. Próbált ki. Tényleg? Tessék. A csövekből nem tudtunk kihozni semmilyen értelmes hangot, csak néhány aprócska nyikkanást. Egyszerűen nem volt hozzá elég levegünk. A pipásnak viszont akkora melkasa volt, mint egy viszki hordó, Nyögdécselt és sikoltozott. Megköszöntük a leckéjét és jó éjszakát kívántunk neki, majd visszaszaladtunk a szobánkba, ahol mélyből felügyelte a fogmosást és az arcmosást. Aztán irány az ágy. Az én ágyam magas volt. Ugránom kellett, hogy bejussak, utána pedig legurultam a sűlyesztett közepébe. Olyan érzés volt, mintha egy könyves polcra másztam volna fel, majd egy hasított tárokba bugdácsoltam volna. Az ágy nemű tiszta volt, ropogós, a fehér különböző árnyalataiban. Alabást romlepedők, krémszerű takarók, paplanok. Nagy részük E.R. Elizabeth Regina bélyegzővel. Minden feszesre volt húzva, mint egy csörgődob olyan szakszerűen simítva, hogy az ember könnyen kiszúrta az évszázados foltozott lyukakat és szakadásokat. Az állami húztam a lepedőt és a takarót, mert nem szerettem a sötétet. Nem, nem igaz. Utáltam a sötétet. Anyu is így volt vele, ő mondta nekem. Ezt tőle örököltem, gondoltam, az orrával és a kék szemével, az emberek iránti szeretetével, az önelégültség, a színlelés és mindenféle előkelőség iránti gyűlöletével együtt. Látom magam a takaró alatt, ahogy a sötétbe bámulok, hallgatom a rovarok koppanását, a baglyok huhogását. Elképzeltem, hogy árnyak csúsznak végig a falakon. Bámultam-e a padló mentén húzódó keskeny fénysávot, amely folyton ott volt, mert mindig ragaszkodtam hozzá, hogy az ajtó egy résnyére nyitva maradjon. Mennyi idő telt el, mire elaludtam? Más szóval, mennyi maradt meg a gyermekkoromból, és mennyit dédelgettem, ízlelgettem, mielőtt kábultan tudatosult bennem. Apa? Az ágy szélénél állt, és lenézett rám. Fehér köpenyében úgy nézett ki, mint egy szellem egy színdarabban. Igen, drága fiam. Félmosolyra húzta a száját, elfordította a tekintetét. A szobában már nem volt sötét, de nem volt világos sem. Furcsa köztes árnyalat, sötét barnás, majdnem olyan, mint az ősi lévő víz. Apa furcsán nézett rám, úgy, ahogy még soha. Félelemmel. Mi az apa? Leült az ágy szélére. Kezét a térdemre tette. Drága fiam, anyu autóbalesetet szenvedett. Emlékszem, arra gondoltam, baleset? Oké, okay. de ő jól van? Igen. Élénken emlékszem, hogy ez a gondolat futott át az agyamon. És emlékszem, hogy türelmesen vártam, hogy apa megerősítse, hogy anyu valóban jól van. És emlékszem, hogy nem tette meg. Aztán megrázkódtam. Csendben könyörögni kezdtem apához vagy Istehez, vagy mindkettőhöz? Ne, ne, ne, ne! Apa lenézett a régi paplanok, takarók és lepedők ráncai közé. Komplikációk léptek fel. Anyu elég súlyosan megsérült, és kórházba vitték, drága fiam. Mindig drága fiamnak szólított, de most már túl gyakran mondta. A hangja lágy volt. Úgy tűnt, sokkos állapotban volt. Ó, kórházba! Igen, a kórházba, fejsérüléssel. Említette a paparazzókat? Mondta, hogy üldözték? Nem hiszem. Nem esküszöm, de valószínűleg nem. A paparazzók olyan nagy problémát jelentettek anyunak, mindenkinek, hogy ezt nem is kellett volna mondani. Újra arra gondoltam. Megsérült, de jól van. Kórházba vitték, majd rendbe hozzák a fejét, mi meg meglátogatjuk, ma, legkésőbb ma este. Megpróbálták, drága fiam. Attól tartok, nem sikerült neki. Ezek a mondatok úgy maradtak meg a fejemben, mint a táblán. Valóban így mondta, ennyit biztosan tudok. Nem sikerült neki. És ekkor, mintha minden megállt volna. Ez nem igaz. Nem úgy tűnt, hogy ez bármi is helyrehozhatja. Egyáltalán nem tűnt olyannak. Minden határozottan, biztosan, visszavonhatatlanul megállt. Semmi sem maradt meg az emlékezetemben abból, amit akkor mondtam apámnak. Lehetséges, hogy nem is mondtam semmit. Amire megdöbbentő tisztasággal emlékszem, az az, hogy nem sírtam. Egyetlen könnycseppet sem hulladtam. Apa nem ölelt meg. Normális körülmények között nem volt jó abban, hogy kimutassa az érzelmeit, hogyan is várhatta volna el tőle bárki, hogy egy ilyen válsághelyzetben kimutassa őket. De a keze még egyszer a térdemre csúszott, és ezt mondta. Minden rendben lesz. Ennél többre nem telt neki. Apás, reményteljes, bizakodó, és nem volt igaz semmi sem. Felállt és távozott. Nem emlékszem, honnan tudtam, hogy már volt a másik szobában, hogy Villének elmondta már, de tudtam. Ott feküdtem, talán ültem, nem keltem fel, nem fürödtem, nem pisiltem, nem öltöztem fel, nem szóltam vilének vagy mébőlnek. Miután később, évtizedekig dolgoztam azon, hogy rekonstruáljam azt a reggelt, egy megkerülhetetlen következtetésre jutottam, a szobában kellett maradnom, nem szóltam semmit, nem találkoztam senkivel, egészen reggel kilencig, amikor a dudás elkezdett játszani odakint. Bár csak emlékeznék, mit játszott, de talán nem is számít. A dudánál nem a dallam a lényeg, hanem a hang. A több ezer éves duda ahhoz készült, hogy felerősítse azt, ami már a szívünkben van. Ha ostobának érzed magad, a duda még ostobábbá tesz. Ha dühös vagy, a duda felpesdíti a véredet. És ha bánatos vagy, még akkor is, ha tizenkét éves vagy, és nem tudod, hogy gyászolsz, talán különösen, ha nem tudod, a duda megőriíthet.